وَمَنْ يُتْعِي الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فَوْزًا عَظِيمًا أما بعض فإن أستقى الهديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محتثاتها فإن كل محتثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مفتنا مسلم الله لأن بذن تتكب الله موزة عرام الله. الله تلب ديني بزنيمة Bir neymətdir göndərib və dini gəlməyin məqsədlərindən də biri ona əməl etməkdir. Bu dinlə yaşamaqdır. Din bizə düzgün yaşamağı göstərir və nə xeyirli əməllər var, işlər var onu göstərib bizə və bizə əmr edib, tövsiyə edib ki bu işləri görəyib və nə pis işlər var ondan çəkinməyə əmr edib və tövsiyə edib həmçinin. Hər bir müsəlman gəlir bu dindən yaşayan, lakin çox təəssüf ki, müsəlmanların bu dindən tutunmaları cürbə cürdür. Bəzilər bəzi əhkəmları tutunur və bəzi əhkəmlardan çəkinir və bəzi əmirləri tutunur və bəzi əmirlərdən çəkinir. Bu çəkindiyi əmirlərdən bəziləri elə əmirlərdir ki, ondan çəkinmək olmaz Və çəkinən əmrlərdən hansı ki, vacib əmrlərdən biridir, o da İslamın ikinci şərtlərindən biridir. Hansı ki, dinin idi O da namazdır. Cəmiyyətə fikir verirsən, çoxsa namaz qılmır. İslam aləmində bu hal çoxdur. Bənecəvi İbn-i Teymiyyədiyir, hər bir zamanda belə olub. Namaz qılmayanlar çox olub. Yəni, namaz qılmayanlar olub. Və bu, ən böyük günahdır. Və müsləlman gereyi, şəhədətdən sonra bu əməli terk edəməyə, gere öz nəfsini hesaba çəkəyə. Çünki Allah subhəntələ namaz kılmağa əmr edib, onu korumaq, onu vaxtında kılmaq daimə, layiqince kılmaq. Allah subhəntələ buyurur, hafizu aləs salavatı və salatı və usta, ve qumu Bagara Suresi 238. ayə Namazlarımızı koruyun, yani qılın, xüsusən de orta namazı. Ve Allah'a qiyam vəziyyətində ibadət edin. Ləygincə. Bak, İbrahim aleyhissalâm duasında dəyir ki, Rabbə cealni məqīməs və min zürriyyəti Rabbana və teqabəl dua. İbrahim Suresi 40. ayə İbrahim aleyhissalâm buyurur ki, Ya Rabb dualarım Allah'a. Məni namaz qılanlardan et. Həncənsin süriyyətim. Və surə deyir: "Ya Rabbim, dualarımı qəbul et." Bax İsa əleyhissalam nə deyir? "Va awsani bis salat və zəkatı mədümtu heyya." <gülüyor> mədümtu heyya. Məryəm surəsi 31-ci Mən Mənə Allah Taala tövsiyə elədi, namaz qılmaq və ve zəkat verməyi nə vaxta qədər ki mən tiriyəm. Necə görürsə Allah Subhanahu Taala Hər bir peyğəmbərə bu gözəl böyük ibadəti etməyi əmr edib. Necə məhər bir Allah qulu belə ibadəti etməsin? Xüsusən də bu ibadət Allahla sənin aranda bir rabitədir, bir düğündür. Bu ibadətlə xüsusən insan dünyadan heç olmasa biraz qırılır, biraz Allahla tamaşlı olur. Və bu ibadət hansı ki qiyamət günü Allah s.əndən soruşacaq, ən birinci. Və Peyğəmbər sağlasən buyurur, əgər bu ibadət olsa, başqa əməllər də yaxşı olacaq. Əgər bu ibadət olmasa, başqa əməllər də pis olacaq. Abu Davəd rivayət edib və şeyh Alvani buyuruyor ki, səhiyyidir. Nə deyəcəksən Allah s.əndən qabanda deyən anda, ey namaz qılmayan, Və sənin aranda tərcüməçi olmayacaq. Allah subhanətə adı buyuracaq, deyəcək, namaz kıldım. Deyəcəksən, ya yara vaxtım yox idi, nərdə onuyorduk. Siriyallara baxırdık, sənə vaxtım yox idi, işim var idi. O, söhbət gedməyəcək. Və ya kimsən, və ya kimin oğlusan, və ya filan kez dayındı. Eşidmirsən mə Allah subhanətə adı buyurur, cənnəm əhlindən. O vaxt onlardan soruşacaqlar, məsələ qəkun fi səqər. Bu səqərə sizə nə səbəb oldu, daxil oldu. Səqərə, yəni cəhənnəm. Onlar deyəcək, elələm nəkum minəl musallin. Biz namaz qılanlardan olmadıq. Muddəsir suresi 43-43-cü ayələr. Vaxçinə Allah səhəmətə alə sənə əmirlərdən həmçinin namazı əmir edib və xüsusən də onların müəyyən vaxtlarda əmir edib. Nə vaxt o vaxtlarda sən neynirsən? Allah tala ta buyurur ki, Nisa suresi 103-cü ayə. Biz namazı möminlərə, möminlərə, tərəsini öz vaxtında fərz etdik. Və namaz 5 vaxtı. Onu görə sübh vaxtı. Zöhr, əsr, məğribi, şah bu vaxtlara Allah'a tərəf döngünən. Allah subhanət hərə səndən çox istəmir. Və namaz sənin bütün günümü aparmır. Fursatında də fürsət dər bir müsəlman sən. Özün təmizliyə, qəlbin qəflətdən təmizliyə və xətaları yulmaq üçün böyük fürsət demə ömürün üçün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Beş namazın misli, məsəli, o misal, o məsəl ki, elə bir kişisin qabızdan bir çay axır. Qabızın qabağından və gündə girib o çayda 5 dəfə çimirsiz. Və Peygamber Saad sahabiləri dedi ki, o 5 dəfə çimənin gündə 5 dəfə çimənin bədəndə çıqqalarmı? Dedilər, yox, ya Resulallah, xeyr. Dedi, namaz da həmçinin. Həmçinin namaz sənin cənnətdə hetta dərəcələr və artırır. Ona görə sahabi radiyallahu anh soruşanda ki, ya Resulallah, mən istəyəm səninlə cənnətdə bir yer dolum. Dedi ki, onda çoxla səcdələr. Yəni, namaz qılq ilə çoxlu. Necə görürsən, namaz qəlbi təmir, yəni, batini. Həmçinin namaz zahiri də təmizləyir. Bax ki, namazı hazır, nə, bir dənə bu ibadəti eləmək üçün neçin dənə mərhəllərdən keçirsən, bax, gələyib qönündə qüsul olmaya, e, gönlündə, yəni, canabət qüsul olmaya gələyib kiməsən. Aydındır ki, cinsi alaqıda olandan sonra, və e, yaxudan, nəsə, ehtilam olandan sonra, Kişi çinməlidir, kişi və qadın çinməlidir lə. Çünki təmiz olmaq lazımdır. O vaxtda namaz qılmaq olmaz. Çinmirsən, quçla alsan və sonra namaz qılırsan. Sonra daşılamaz alsan. Daşılamaz. Sonra gəlirsən, baxırsan, paltarın təmiz olsun. Çünki namaz gerek təmiz olsan. Fikir ver, bir dənə namazı yaxınlaşmaq üçün, o ibadət eləmək üçün, sən neçin mərhələ, hamısı təmizləyən mərhələrdir. Təmizləyir həm batənimi də təmizləyir. Batənimi də gəlib təmizləməlisən. Çünki Xaligin qarşısında dayanacaqsan. Görün içində mərhələ gəlib dayansa təp-təmiz Allah Subhanahu taala qarşısında. Deməli namaz nəyə ki batəni təmizləyir, qəlbi, həmçinin əzələri də təmizləyir. Cəmiyyət təmizlənir belə. Çünki namaz pis işlərdən səni çəkindirər, fahiş və münqər işlərdən. Ba Bəzilər gönlə bəhanı gətirilər cəmiyyətimizdə. Çox təəssüf ki, bəzilər deyirlər ki, mənə əlim cavanam. Mən cavanam, mənə lazımdır ölərəm. Elə bir ki, namaz ancaq qozulara fərzdir. Bilmiyik ki, miskin. Ki, ölüm cavana qozaya baxmır. Allah subhanətən qarşısına riyandı, nə deyəcəksən? Deyəcəksən, yadır cavanıydın, fikirmaydı qozandı qılın. Və ya bəzilədiyi üçün şübhə getirir ki, mən elə böyük günah sahiblər, elə böyük günahlar eləmişəm. Mən namaz təmizləməz. Qafil, Allah subhanət hələ rəhmətindən qafil olan. Allah subhanət hələ özü buyurur, mənim rəhmətimlərin önümü keçməm. Və mən sizin günahlarımızın başlayacağım. Zümr suresi 53-cü ayə. Həmçinin, Biri ki, namaz səni, namaz qılmaqla səni günahlardan təmizlənəcəksən. Necə Allah s.w. Hud surəsi 114-cü aydı buyurur. Və Peyğəmbər salsın buyurur, kim namazı daima qılsa, layiqincə qılsa, o namaz onun üçün nur olar və dəlil olar və qiyamət günü nəzad olar onun üçün. Və lakin kim namazı qorumasa, qılmasa, onun üçün nə nur al. Nə dəlil olar, nə də qiyamət günü olar. O, Qarunla, Firavnla, Hamannan və Uybəyibni Xələflə olar. Qiyamət günü. İbni, Kəsir, İbni, İbni Qayyim Rəhimullah buyurur, bu hədisdə Peyğəmbər salasən mövcələndən biridir. Peyğəmbər salasən hədisə deyir, fikir versən, namaz qılmayanı, namaz tərk edənləri Bildirir ki, nəyə görə qılmırlar, nə manidir namaz qılmağa. Ya mal, mal dövlət, ya mülk, ya vəzifə, ya da ticarət. Ona görə bu dörd adı gətirir. Və ebni qeym davamlayır, hədisin şərhində buyurur ki, kimi namaz qılmağa mal, malı, mani olsa, o qanundan olacaq qiyamət üçünəyə. Kimin mülki mani olsa namaz qılmağa Firondan olacaq qiyamət günü, kimin vəzifə mani olsa namaz qılmağa Hamanla olacaq qiyamət günü və kim ticarət mani olsa namaz qılmağa Ubey ibn-i Xələbdən olacaq qiyamət günü. O başqa hədistdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Allahın qarşısından namazı çıxsan Allah s.ə.v okula qədəblə olacaq. Əbu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyələrindən axırıncı tövsiyələndən biri vacibiyyətlərindən biri. Peyğəmbər sallallahu ölüm məqamında deyir: "Namaz, namaz, namaz." Və həmçin, namaz kılmağın mühümliyi. Görsən, xüsusən də namaz vacibdir hər halda, hər anda, hər halda. Baxmırsən halına, necə vəziyyətdəsən. Bir dənə ölüm, ölümə namaz, ölüm öləndə namaz lazım deyil. Sülh olanda və ya döyüş olanda Sağlam olanda və ya xəstə olanda, dənizdə olanda və ya quruda olanda, hətta fəzadə olanda da, ayaq üstə, oturan yerdə, uzanan yerdə, hətta işarə ilə, namaz düşmür səndən, namaz qılmaq vacibdir. Üzür yoxdur sənə. Bir dənə üzürlü kimlərdir? Namaz qılmaq olaq lazım deyil, o vaxtlar lazımdır. Dəliyə, yəni ağlı başında olmayana, Bir də heyzli vaxtı qadına, bir də nifaslı vaxtı qadına. Bunlara namaz lazım deyil. Bunlar namaz qılmaz. Həmçinin mühtəram əsəmlər, ona görə alimlər müttəfiq idilər ki, kim namazı tərk eləsə, inkar eləsə onun fərzliyin o kafirdir. Amma kim tərk eləsə, tənbəlliyiylə və namazın fəzliyin iqrar edirsə, Və lakin o, təhlükələ haldadır. Əl, əgər o cür ölsə, tohu dəhlindən olsa, Allahın isteyi altındadır. Və bu məsələdə mühtərəm üsənəm onlar, hətta alimləri kirəyi var. Bəzi alimlər kafir görür. Necə olursan ol, namaz qılmırsan, kafirsən. Təsəvvirlə. Və bəzi alimlər deyir ki, əgər inkar edirsə kafirdir, inkar etməsə, onda asidir, fasıqdır. O böyük təhlükələ haldadır. Allahın istəy altındadır. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Mən bir dənə müşriki bağışlamayacam. Ondan başqa ondan savayı istədiyimi bağışlayacam." Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur: Mü "Müslümanınla kafirin arasında fərq namazdır. Müslümanınla kafirin arasında fərq namazdır. Onun görə hər bir müslüman bunu eşidəndə kərik qılə, tərk eləməyə. Gözləməyək ki, Allah talan şəfayətini. Düzdə Allah s.ə.və şəfayətçidir. O vahşı qiyamət günü. Peyğəmbərlər şəfayətçi olacaq, müminlər, mələklər və s. Və sonra Allah s.ə.və şəfayətçi olacaq. Və cəhənnəmdən, olucdan çıxartacaq, artıq kül olmuşdurlar. Lakin, belə hədislərə uyub, arxayn olmaya Allah talan məyə başlayacaq. Və cəhənnəmdə nə qədər qalacaq? Allah bilir. Ona görə tövbə ilə ginən, başlı namaza, bir dənə cümə günlər qılma və ya bayram günü qılma. Daima qıl, gündə beş dəfə layiqli müsəlmanlar, tam müsəlmanlar da olmaq üçün. Həmçinin mühüm məsələdir qardaşlar, bu məsələdə toxunduq eğer, bəzən, bəzi qardaşlar bu məsələni şirdirlər. Bu da xətadır. Dəvətin əvvəli başlayır namaz qılan, qılmayan kafirdir, qutardır. Və kimdir sək şey, kafirdir, o qutardır, ya dillər ircadır və s. s. avamçılıq, savadsızlığın əlamətləri. Bu məsələni birinci dəvətə əsas eləməzlər. Xüsusən də təkvirçilər bu məsələni istifadə edirlər sən o başqa fikirlər aparmaq üçün. Ona qeya ehtiyatda olmaq lazımdır. Bu məsələdə sələf iki dənə rəyi var. Bir rək kafirdir, bir rək kafir deyil. Və salam. Hər gün hörmətlə yanışır. Amma məsələni qaldırmaq, əsas eləmək, onunla cemaati bölmək bu yaxşı əlamət deyil. Və ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki bəzi insanlar var. Bu bəzi şü Allahla Allahdılar. Lakin ola əksən şəxsiyyət deyilslər. Belə baxsan şəxsiyyət deyillər. Buna görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və qəlbi xəstələrdir çoxsa. Səni bu məsələlərlə aparmaq istəyir başqa məsələlərə. Və narazılığın da, o narazılığın da, elə bilməyin ki, dini şualardır, şualardır sadəcə, sonda dünyadır. Sadəcə dini məsələlərindən istifadə ediblər. Bələ dünyadır. Hətta şöbətlər din başlayır, sonra dünyayla qıtarır. Dinlə qutarmır yenə. Ona görə belə məsələlərdə ehtiyatda ol. Bax, Peyğəmbər sahası sahabiləri, kafir görürdülər namaz qılmayanı. Peyğəmbər sahasının cəmiyyətində hə? Peyğəmbər sahasının cəmiyyəti, Abubakırın cəmiyyəti kim olmadı? E, yəni, Abubakırın cəmiyyəti Peyğəmbər sahasının cəmiyyəti kim olmadı? Biraz aşağı düşdü. Ömərin cəmiyyəti, Abubakırın cəmiyyəti kim olmadı? Osmanın həmçinin Ömər kim olmadı, əlinin də Osman kimi. Onu görə fikirləşsən, Tabiindən vaxtına, Əbū Hanifə yəni kafirdir. Bax, məraṣəbə kafir, kafir deyiblər. Deməli nəsə var. Nəsə var. Özün fikirləş də. Şafii deyil. Malik deyil. Əhməd bir dəyə deyir deyil. İbn Teymi deyir. Məhəmməd Əli Rəhuv deyir kafirdir. İbn Kayyim də vardı, kitab yazır. Və kafir demir. Lakin, bəz hamilədir Məsələ var, xıtlaftır və səlam. Amma bunu götürüb qaldırmaq, xüsusən belə cəmiyyətdə, bizim cəmiyyətənəm tezə kommunizmdən qutarıb, sən bəla tohidə dəvət eləməkdən, çıq qəbirlərə, falazada, unduz fallara və s. ona buna, inanma, əsəkimiz ki, sən durur namaz kılmayan ki, Əslən, bu dəvətin qaydası var, ədəbindən deyil. Ona görə belə məsələl Ona görə, hər bir müsəlman bu əməl etməlidir. Çünki bu, Allah-ı Fəlaq əmridir. Və ən gözəl ticaret də Allahla, ən gözəl, ən gəlili gəlil ticaret də Allahla, sazişdir. Xüsusən də bu ticaretin Allahla, bu müqabülən, əgər cəmaatla olsa, məhçibdə olsa, daha çox qazanırsa, Rəcə Allah-ı Subhanətələ bunu ticaret adlandırır Fatır Suresi 29-cu ayədə. Həmçinin, namaz sənin xətalar və günahlar və yür. Səni fahiş pislərdən çəkindirir və cənnətə daxil olmağı səbəbdir və cəhənnəmdən uzaq olmağı səbəbdir. Və namaz, qılmaq cəmiyyətdə rəhmətin qazanmağıdır, rəhmətin nazil olmağıdır və rüzunun atmağıdır və Peyğəmbər sallallahu aleyhəmdən cənnətdə bir yerdə olmağı səbəbdir, böyük səbəb. Ona görə nəşəyə qardaşlar. Hər bir müsəlman Gərək ən birinci evindən başlamalıdır. Evində gərək əhl beytinə sən məsuliyyət daşıyırsan, övladı tərbiyyələndirmək, Peyğəmbər salsın, gör, nə deyir? Bir uşağı 7 yaşında artırdı namaz qılmağı, 10 yaşında artırdı, kötəklə, tələb ilə. Namaz tərbiyyədir. Ən birinci Allah qarşısında. Ona görə tövbə elə Allah s.ə.q. Başda çalış, laqeyd yanaşma. Hələm namaz qılandan sonra başqa məsələlər var. Necə qılmaq lazımdır, xoşu ilə və s. və ola bilər, gələcək gələcək xutbələrdə inşallah. Və lakin başda gələn. Nə işini sabaha qoyma. Şeytan, tərk, şeytan sevindirmə. Və xüsusən də əhl-əbeytindən çıxartma qohumlarını. Çünki sən məsuliyyətəşısan onları səndə. Allah Subhanahu buyurur: "Və əmr əhləka bi-səlati və ısṭibəd 'əleyhā." Taha surəsi 132-ci aya. 132, namaz qıl və əhl-i beyti və namaz qılmağı və bunun üzərində səbir etkinə. Allah subhanət hala bizi eşli faydanlardan etsin, Allah subhanət hala xalqımıza idayət versin, Allah subhanət hala qardaşlıq, müsəlmanlar ki xəstədilə ulaş, yarab, şefa ver, yarab, bizi fitnədən və əhlindən qoruy və əmçin ölkəmcə, əmçin müsəlman üçün xətərdən bələrdən qoruy. Əgul əzə və əstəqfirullahə li və ləkum və ləkum və ləkum və lə Elhamdülillahi vəhdə və alə mələ, amma bağda, ibadə Allah. Bir də məsələn qeydiləmək istəyirəm, necə bilirsiniz, saatlar dəyişir. Yəni, pazar gündən artıq saatlar e, dəyişəcəyir. Yəni, bir saat üç də gələcək. Məsələn, zöhr birdə dəsə, iki də olacaq. Ona görə, yəni, bir üç gündən biraz fikir verin namaz vaxtlarına. Yəni, o dümə ki, gələn cümə inşallah saat iki də başlayacaq. İnşallah. İbadallah, inna allahı yamur bil-adl val-ihsani vaitaizil qurba ve yenhanil fahşai vəl-munkar vəl-bağiyy. Ya idhikum lə'likum tədəkkarun. Və ləzikrullah əkbar və allahı yələm və